Hvorfor er det egentlig, I stadigvæk har det her Darsalim-duftlys heroppe på værelset? Jamen, det er jo fordi, at Simon, som jo er hovedindretteren af det her værelse, elsker det duftlys og synes, det dufter rigtig godt, og tænder det hver gang, han sidder heroppe. Om han så bare skal op og fikse noget på computeren, For eksempel bare at sætte min computer til, så tænder han det i de 10 minutter, han sidder her, og så slukker han det igen, når han går. Men jeg kan godt... Måske synes han også, at lige... det varmer lidt. Har lidt jo det koldt heroppe, og jeg ved ikke, om han... Og, og der er jo ikke en radiator i det her rum, når ude det andet. Altså til at sige, I har jo en kamp lige nu om at skrue op og ned for radiatoren her ja. hjemme. Så altså, det kan godt være, at han, øh, at han ligesom ser nye muligheder i dig, der så nemlig lyset. Det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Når at... jeg går og slukker radiatorerne hele tiden, når han har tændt dem. Hvor, øh, er det egentlig også lidt økonomi økonomibevidst, du gør det? Eller er det udelukkende bare for, at du synes, at øh, varmlokaler er noget af det værste i hele verden? Mm, jeg tror, det, måske det er en blanding. Det er ikke, det er ikke sådan... Fordi jeg jo, jeg er nok lidt stresset over det der krise, men Simon bliver ved med at sige, at man ikke kan se det på vores varme regninger. Nej, men det er nok, fordi de har fjernvarme. Ja, og det har vi. Ja, men det, det er det samme ud, hvor jeg bor. Jeg har lige fået 3.500 tilbage i varme regninger. Ja. Sådan, så, så det er jeg nok sådan, altså... så, der vil man sige, at der er nu værd. det er jo ikke noget, og så siger man nej, okay, men jeg kan stadigvæk også godt lide at få luft, når jeg er i et rum, <laughs> og ikke fordi jeg bliver døse, fordi det er så <laughs> varmt i mit eget hjem. Men også fordi, der, der kommer sådan en lugt, en varm lugt fra radiatorerne, af. Altså, den er trykket. Ej, det er ikke, nej det er jo ikke, det er jo sådan en lugt, der er i, i, i rummet i forvejen, der måske bliver forstærket af varmen, tror jeg. Nå, nej, nej, men kender du ikke det der når man så øhm, har tændt en radiator op, så kommer der en varm... Øhm, sådan en dunst i lokalet. Jeg skal simpelthen stoppe med at spise ind i de her afsnit her. Det jo. mener jeg. Det er boble og sydende. Jeg holder alt inden for jeg simpelthen ikke at komme med de mest vanvittige lyder af min krop. Det jeg bare prøver på at sige, det er, at der kan godt komme en varm luft i lokalet. Eller lugt, når man tænder fradiatoren, og det er meget ubehageligt. Så jeg er glad for, at du slukker. Kan du også godt lide kolde rum? Ja, det er det bedste i hele verden. Altså, jeg kan jo meget bedre lige. Altså, og fryse ind og så videre. Ja, 100%. 100% øh, hvis jeg skulle være, lad os sige, øh, ikke livvagt, øh, stå inde på Amalienborg. Hvad fanden hedder det? Garder. Garder, Hvis jeg skulle altså, være en af de der høje bjørnehatte på hovedet. Præcis, en pomfritsoldat. Hvis jeg skulle stå øh, inde på Amalienborg og, øh, og være derinde, så ville jeg helt klart gøre det i vinterperioden. 100%. nu så du kunne stå, fuck, du ville være dårligst til at stå der. Du vil faktisk måske være den dårligste i Danmark til at være sådan en soldat. Hvorfor? Men det kan du jo ikke. Du kan jo ikke. Altså, du kan jo ikke holde kæft. Du er jo det menneske, jeg kender, der ævler allermest. Ej, det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. du. Det er du. Altså, det er ikke dårligt altid. Nogle gange er det pisseirriterende. Men, men det er som regel også øh, dejligt, og det er jo også derfor, vi alle sammen elsker dig. Men du kunne ikke stå derinde og holde kæft. Prøv at forestille dig at stå der, og, der kom, og, og du står der ved siden af en eller anden mate, du ikke kender. Og så vil der gå, der vil gå 10 minutter, så bliver du stå sådan... Pssst. Pssst! for du er ikke også helt vildt i hele af jeg her. Og hvis ikke du selv sagde noget, så ville din krop jo gøre det for dig, som du selv lige har pointeret. Så ville man jo hele tiden over fra din uniform ja. kunne høre sådan nogle fra maven, og sådan nogle prostelyde fra din mund, og sådan nogle små bøvser, der hele tiden kom op, og din næse ville pive. Og, altså sådan... jeg, jeg, jeg tror til gengæld, jeg vil være et frisk pust for turisterne. Jeg tror, de vil have sig underholdt. Jamen er de ikke? gladest for at se øh, på de soldater der, fordi de er så sådan vanvittigt stille. Jo. Er det ikke det sjove? Jo. Er det ikke det sjove, man altid kommer og så står sådan her og vifter foran dem siger, kuk, kuk, er der nogen hjemme? <laughs> ej, se, den siger ikke noget. <laughs> og du vil jo bare skivet. være sådan her, ej, ja, der er. <laughs> Jeg ved at <Lasse>. lade <laughs> Lige, lige sådan en skid. Skrig, der er blevet nok bange, hva? Ja. <laughs> yeah. Det kan godt være, at, jeg ikke, at det er fint nok, at jeg ikke står derinde. Og du vil generelt være dårlig i militæret, tror jeg. Hvorfor? Dem, altså, Nå, altså, nu siger jeg lige, lige noget. Du det har jo en ryggrad som en regnorm. Ja, nej, jeg synes så har viljestyrke. Jeg synes, vi, vi, når jeg vil tænke, så gør jeg det. det. Det er ikke det første ord, jeg ville kaste i puljen, hvis jeg skulle beskrive dig. Viljestyrke, viljestyrke. ikke? Ej, jeg synes, at jeg får at køre ting igennem, at jeg gerne vil. Jeg siger ikke, at du ikke er, er noget et godt sted hen i dit liv. For eksempel, nej, nej, nej, nej. Men det synes jeg mere er noget, du sådan... Klare på sjermen. <laughs> men, men det kan du da også godt gøre i militæret for eksempel. Det tror jeg ikke. Det vil være, prøv at, jeg vil jo, jeg vil jo være, jeg vil være revolutionerende i hele verden. Og hvis du hvis er også en, der løber, klare hvis krig. du bliver bange. Overvej, hvis jeg kunne klare krig med min sjerme. det kunne du ikke, så der er ikke rigtig noget at gøre der. Så. Og du kunne heller ikke, øh, hvad hedder det, redde en ven, der lige har fået sprunget benet af, i, af, en, atom, nej, en, atombum, men af en kanonkugle <laughs> eller et eller andet. Så vil du bare være sådan her, sorry, ah, kan jeg ikke lige øh, nå, jeg er bange, bliver selv måske sprung i luften lidt lidt, løber nu, hej, kan du have det. Håber vi ses, nå, håber vi ses senere, bøvs. Har du flere øh, snacks i din taske? Ja, jeg tager rygsækken, der er stadig rationer i, så det vil være så meget dig. Ja, men jeg måske, bare... Også fordi du bare, er bange bare... jo, altså, du er rigtig bange, du er mere bange end mig, kan du huske konflikten? da vi skulle ned og blande slik, der er mig og, og og to frygtengødende <laughs> hunde, Dua og Anton. Nå, men nu fortæller jeg bare lige, det har vi aldrig snakket om her jeg i podcasten jeg har, jeg jeg Simon er jo gammel brøndby der har været en, det er så 8-9 år siden, den, måske nærmere 9-10 år siden, at man overhovedet har spillet Brøndby. Ja. Men han er så kommet hjem jo, spiller i Horsens, på det her tidspunkt spillede han ikke engang i nogen klub, det var i sommer jo, og der er Maja Simon, og du og Anton kører i vores ladcykel ned for at blande noget lidt en eller anden random aften, hvor der har været en FCK-kamp inde i pakken. Allerede der er skræmmende. Og så, hvad hedder det, så kører vi ud på gaden, og de pludselig, så er der nogen, der råber, hvad så, dit fucking, eller din store brømpeluder eller et eller andet. Og der er ja, mig, vi sidder ja. nede i vognen, og er sådan, uh hvad var det? Ja. <laughs> og Simon, han cykler bare videre, og, og du sådan, jeg tror bare, det var nogen, der råbte, han var en brømpelkende. <laughs> og så er mig og Simon, vi kigger på dig efter og vi sådan, nej. Det hørte du vist lige så godt som også det ikke var. Det var vist nogen, der råbte, at Simon var en brunboller. Og så var du sådan. Nej, det, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Tror du ikke det? <laughs> og så kører vi videre, vi blander slik, og så på vej tilbage, så siger jeg til Simon, jeg vil gerne have, at vi kører samme vej tilbage, fordi jeg vil godt se, hvem det er, der sidder og råber og også os, fredelige mennesker på gaden. Og så vil jeg gerne have lov til, at hvis de siger noget, at vi stopper vognen, så jeg kan komme ud, så jeg kan fortælle dem, at sådan taler man ikke til andre mennesker. <laughs> og så er det der, du begynder. Jeg kan se dine nogen der panik. Der er panik. Jamen... Og du er sådan, det er dag, det er ikke engang en mørk fredag aften. Altså sådan, det er en højlys dag, der sad alle mulige andre mennesker på den der café. Plus du sammen med både Simon og mig og nogle hunde. Men de, okay, et, hunde vil ikke kunne gøre noget er, som helst. Nej, men de, vil, de vil, okay, ja, ja jamen, det er hun da. Og hun er hun også... Hun med. Hun altså. er også en dame temperament det er hun. Men du ved også godt selv, fodboldfans er, altså de har ingen hemmeligheder. Hvis de vil hende væk, så er de hende væk. Da skulle du se mig først. Jeg skulle sige noget så også lige sige så, så, ja, ja, ja, men igen. Det ville være være level af bred, Du ikke har set før, hvis der er nogen, der sparker til <laughs> ja. min hund. Ja. Nej, hvor vil det blive bredt. Men jeg... det er også lige meget. Jeg var jo ikke på vej over for at slås, med, jeg var sådan. Jeg er ikke bange for sådan nogle dumme fodboldfans, og jeg er faktisk også lige glad. Jeg har det sådan. Øh, jeg vil bare ikke have, at der er nogen, der skulle råbe af mine kæreste på gaden. Simpelthen. Nej, og, det, er jo også og det vil jeg heller ikke have, at der er nogen, der råber af andre på mm -hmm. den måde. Nej. Og vi vil heller ikke have, at bruge bruger ordet lyder ud over det. Og når vi så holder der i krydset, og jeg er rasende, og Simon er jo, som han er, han er ligeglad, mm. så han er bare sådan fint, vi kører dig bare forbi, skat. Og du sidder og ryster søst i din buks. Men... Det er ikke særligt, det er bare for at sige, det er allerede ikke særligt ah. soldaterkrigsmilitærsagtigt, vel? Jeg er bare mere til måske at og, glemme og så og, og, og ligge det bag mig, og tænke, nå men, de åndsboller, de er også bare dumme. Og så er de dumme for sig selv, og så kan de have deres egen dumme klub. Dem jeg kan ikke æde sådan en der. Dem gider jeg ikke bruge tid på. Jeg vil ikke, og for mig handlede det der også om, og det tror jeg måske også noget, for det første så bliver jeg bare pest, hvis der er nogen, der overhovedet siger noget til de mennesker, jeg allerbedst kan lide i mit liv. Altså det skal der bare ikke være. Men udover det, så, bliver jeg, øhm, så, så kunne jeg også mærke der, at jeg var sådan, hvis, hvis jeg ikke kommer forbi nu og ser, at det her bare er nogle drengsrøv, øh, der sidder, Øh, og ikke nogen, der øh, har, har lyst til at kvæle mig næste gang, går ud af min dør mm. i mit eget lokalområde, så, så kommer der til at blive plantet en angst i mig nu, fremover for fx at gå forbi det hjørne. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så på den måde, så er det også bare, at jeg, var sådan, jeg var simpelthen bare nødt til at køre forbi, sådan at jeg ser min frygt i øjnene, mm. eller det, som jeg synes var ubehagelige i øjnene, fordi ellers så går, går min angsthjerne ud af en tangent, hvor det simpelthen ikke får en ende. Så det var derfor, og så var det også, fordi jeg var sådan, så tager vi den bare. Men der skete jo ikke noget, og så kører vi forbi, men det var mere fordi, i disse sekunder, Simon han så lige så stille stopper med at cykle, mens vi triller forbi bordet der kan jeg godt se okay det er mig og simon mod de andre Ej, hold op, fordi Lasse, hold op hold op ja og han skal nok løbe nej og han skal nok løbe med Anton fordi Anton kommer heller ikke til at løbe så det er du candy. Er Maja og mig og sin ja and the candy yes of course and du. maybe også the bike du kommer ikke til at løbe du kommer bare til at være snart hej hej og så bare cykle så på ladcyklen der skete jo nemlig så ikke noget, og det er jo Nej. tit sådan, det er, at sådan nogle der idioter er jo meget større i munden, end, end de er i virkeligheden. Så jeg kan godt huske, der kom der også et su i min mave, da ham der idioten, der havde råbt, at han lige pludselig begyndte at sidde og tage noget op foran munden, og hive sin hætte på, han tog og og på og ja. det sig ud mod os, og så det fordi... sig. Men i det sekund, han så opdagede, at Simon er en stor mand, Så rappede han sig ind og tog det hele af igen, og bare sad og kiggede ud. Ja, pludselig ja, 100 procent, men jeg tror bare, at jeg ved bare, hvor fodboldfans er Altså, jeg er simpelthen født og opvokset med at gå til fodbold, og der er bare så mange fans, du ved, du, du kan ikke regne med dem. Og altså... Men derfor skal de bare ikke have lov til at opføre sig. Sådan Nej, det og det skal de selvfølgelig heller ikke. Og jeg, og jeg, og jeg kan også godt få, eller forstå din tankegang om at se frygten i øjnene fra start af, fordi det er jo meget bedre, og så har man ligesom vundet det teaterie tilbage igen, fordi... Bøvs. Ja, beklager, det er ikke maden. Er til en soldat? Nej, men nej, nej, nej, nej, nej, nej. Altså jeg, jeg kan godt forstå det. Jeg tror bare mere, jeg er til, det glemmer vi, og så kører vi bare hjem og ligger i, hvor, hvor sofa spiser mm. noget slik og ser noget tv. Altså, men jeg er bare heller ikke en konfliktens mand. Altså, du er lidt mere en fanebær, hvor jeg er lidt mere personen der måske har været med til at sy flad Og det er det, hjemfra. jeg mener. Derfor så vil du bare ikke være god i felten i militæret. Det var faktisk bare det. Jeg tror bare at jeg jo men jo fordi du kan jo blive brugt til mange ting. Du er en ting. kammerat, du kan der blive kan blive være brugt til mange en, ting. Prøv at skulle... Ja, eller den gode ej, stemning. Den gode stemning når du er ja, udsendt. Men hvad skal man bruge den gode stemning til? Jeg hvor jeg Nej, jeg ked af det i dag efter sådan en hård kamp, 5 øh, timer Jamen, er uden det, marken. Men det ser at du kunne være i kasernen. Kan vi ikke, kan vi ikke få noget god stemning? Er stadigvæk... Ja, kan han, ja, tak. Du er stadig væk. Jeg en skid. Han kan brudt nærmen hulen. Så griner han. To venner er lige mistet livet i dag, men Lasse skal brudt nærmen ej, ej. Ja. Men jeg tror til gengæld heller ikke, du vil være, altså, det, det kan godt være, at, at, at, at du tager øh, kampene, men jeg tror ikke, du vil være god. Jeg tror, du vil hjem med det samme. Hvorfor? Du vil, du, du vil komme ind i basen. Du vil godt. Og så, så lige... sådan her, her er for mange hvide sidst du... men jeg skriver. <laughs> Fy for det, det, det er det en. Det, er det, en. Det, det kan vi ikke komme udenom. Men så tror jeg også, at du vil, at du vil synes, det er meget, meget spændende, og, og altså, det, det vil give et kick i dig, og ligesom få udleveret et lille gevær, og så at få at vide, at nu skal du i kamp. Det vil du synes er super, super fedt. Men når du så er ude i kampen, kampensæde, og betronerne simpelthen flyver, altså left and right, og du lige pludselig går op for dig. Okay, det her, det er måske ikke bare lige en polterappen, hvor du er ude og spiller paintball. Nej, det ville jeg heller ikke have lyst til. Av. Nej, nej. Men så vil du ligge i første stilling og tude og råbe på Simon. Altså, så højt. Nej, det tror jeg ikke. Men jeg kunne godt være med på sådan en, jeg skrider. <laughs> det... Hvad får vi egentlig i løn for det her? Og så vil du tvinge fem af de mænd til at danne et skjold rundt om dig. <laughs> så du vil komme hjem i lejen i sikkerhed, og så vil du tvinge chefen til at bestille fly til dig, så du kan blive fået hjem i din tænke på Frederiksberg. <laughs> det er det, der vil ske. Ja. ja, det tror jeg mere. Ikke den med forsterstillingen. Men det, der kommer det jo så an på, hvad vi var i krig for. Det vil jeg alligevel sige. Okay. Hvis det var en eller anden latterlig krig, nogle mænd havde startet et eller andet sted, sådan fint, så ville det også være sådan at det er det snart mange Men... Var det noget, der skete, for eksempel, lad os sige, at der opstod en krig her i landet, eller øh, hvor vi skulle kæmpe for det samme, som der for eksempel foregår i Iran, eller et eller andet ja. så tror jeg ikke, at jeg havde været sådan en, der lå inde på mit værelse, og været sådan, jeg beholder bare mit tøkket på, så, så venter jeg bare på det, der er stået. Så tror jeg da også, at jeg har været ude og danse, og sætte ild til ting. Det skulle sgu alligevel sejt. Det, det, det, Hvad? Det, det, det tror du ikke, jo Jo, jo, jo, men det, det... Det er fordi, jeg, jeg, jeg sidder og tænker på samtidig med, jeg gad godt til at gøre det. Men jeg tror mm. helt ærligt svar, jeg vil ikke. Men jeg kunne godt se dig øh, løbe rundt ud og sætte ild til ting. Og måske også lave din egen lille molotov. Jamen, jeg var sådan, ja. Okay. i sengen. Ja, jeg tror bare, at jeg ved bare, og det synes jeg, føler jeg faktisk, at vi var i Horsens, er et godt eksempel på, at når min indre ild først bliver ja, ja, så, så flammer. bliver jeg kug. Så altså, fucking flammer. Så, så bliver jeg bare Kuk. Men så... du har ret i, at jeg vil der heller ikke være god i militæret. Men jeg vil heller ikke, jeg ikke kunne være med i Robinson, hvor ham der er verden, han skal stå og råbe mig ind i hovedet. Og der. Vil du godt dem der <laughs> Vi kan godt høre, hvad du siger. Ja, ja. Det er rigtig ubehageligt, Europa er os. Vi har ikke gjort noget. Altså, på den måde føler jeg sådan... Eller sådan der med at være med Kigger i stjernerne i trøjen. Kigger ud på, så på produktionen. Der er så limla værd og råd. Kan, ja, kan I få ind de her to til at holde deres ja. kæft? <laughs> Bare hele tiden snakke Nej, ind i ikke kameraet op, ja. og sådan her. Hallo, synes du ikke også, det er fucking i irriterende, han råber hele <laughs> tiden? Hvad er det nu hernede af Jakob eller andet? Ja, Jakob Kjeldberg. Jakob Kjeldberg. Ravel, så laver Jakob. Jakob. Hvor kæft? Vi har sgu ikke noget at spise i 100 år. De sidder... Det er fucking udmattende, at du råber og skriger hele tiden. De sidder derhjemme i stuerne og skruer ned på to. De ja, kan stadig ja, høre skrige. Kan. De kan se dig helt gasblå i hovedet. Du ligner en lærn Du Kan du ikke strømmer. se Victor, der står med kameraet? Han bliver sygt stresset, når du råber. <laughs> ja, det føler jeg. Nå, det er jo faktisk slet ikke det her, det skal handle om. Om hvorvidt vi to mm. vi ville være begge to nok røgt i militæret. Jeg gav til gengæld godt, at vi skulle... I, altså sådan, tag en værnepligtig. Har du taget din værnepligtig? Bare lige sådan hurtigt. Jeg har jo ikke nogen værnepligtig, because I'm a woman. Åh, oh, nej. So we don't have to do it. Men jeg har været i praktik i militæret i folkeskolen i 1. klasse på Vardekaserne. Og det ved du jo, fordi det, var Æm, det, det, øh. Øh, det er jo det, jeg Og det er jo sammen. der, hvor at jeg så en helt flok lige kører og heste løb <laughs> rundt ned krokaden. Og helt, jeg glemmer det hele tiden. Det er så sygt. Det er også bare vanvittigt. Der var en eller anden indhejning, der var råd. Altså og der kan jeg bare huske mig og mine to venner på København. Eller no, nej, ja, der, men jeg var seriøst nærmest lige flyttet til hundested jo. Jeg har ikke boet der i mange år. Nej. Men præcist land i hvert fald, vi står der og så er vi på vej op til stationen, fordi vi skal hjem og så kigger vi bare i Jonathan og Benjamin på de der dyr der bare løber rundt og vi sådan, hvad sker der? Hvorfor løber der vilde dyr rundt i gaden? Ja, det er Kører og de første aponier og, og geder, føler jeg, det er sådan en Det var Jens Hansen, der kom løbende fra Og det efter, var som om folk det, det sådan, der løb ikke nogen rundt og var i panik omkring dem. Oh, nej. Der er bare sådan, ah, så skete det igen. End nogen lørdag. Jeg går ned, jeg går videre. Ja, ja. Nu er de nede at shoppe Klapper igen. Klapper lige på konen Ja, ja. ja. <laughs> det er bare sådan, okay, det er måske bare sådan, det skal være. Der er tilbud på mælk i Føtex. Men jeg kan i hvert fald sige, at da jeg var i den militær praktik, hvis du havde lyst til lige at høre mere om det, så øhm, blev jeg jo meget hurtigt udnævnt som værelsesformand. Være Der og var det. alle oppe og stod på en række, og så øh, var der nogen, der pegede på den, der skulle være værelsesformand. Andere, Svang, og det betød, at hver morgen klokken fem, eller når helvede, man skulle stå op for at komme ud og lave armbøjninger og sådan så skulle der jo op og gøres rent på værelserne. Tømme skraldespanden, der skulle støvsus der skulle alt muligt, og jeg det ikke. Det eneste, jeg måtte, var at gå og sige til andre, hvad de skulle gøre. Så skulle de komme hen til mig og sige, hvad skal vi nu? Og det så skulle jo... jeg sige, hvad med under Josefines seng? Og så var det sådan, fint. Det jo... <laughs> og, ja, og så måtte man ikke selv hjælpe. Det er jo også helt, det var jo rigtig ubehageligt, fordi at, altså... at jeg var der med to drenge fra min skole, så jeg kendte jo ingen af pigerne, og vi var delt op i køn. Og alle de andre piger var jo ligesom sådan sammen med veninder fra deres skole. Mm. Så jeg var for det første den eneste, der ikke havde en veninde, og for det andet, så er det ikke så rart at så være den, der skal bestemme over alle dem, der kender hinanden i forvejen. Men det altså, gik så, fint. Så blev der bagtalt. Jeg er jo god til at blive veninder. Nej, jeg fik gode venner. Nå? Alle med Men det er jo klart, det er da klart, det er bare at være gode venner med dig. <laughs> Inden man bliver sat, sat, sat, sat til at skrube lukum. Så skal der skrues lukum, <laughs> Sandra Jesper har lige været ja. ude. Han har dum nums efter, han har spist feltrationen. Og igen. jeg kan også huske, at jeg, udover det faktisk, øh, var der en af pigerne, der øh, havde ondt et eller andet sted i et knæ, eller sådan noget, en dag, hvor vi ville gå hele dagen med rygsæk på. Så tog jeg hendes rygsæk på maven, og min rygsæk på ryggen. Og så bare er sådan nærmest min egen kropsvægt i rygsæ du Og der kan jeg også huske, nogen. at de der ægte militære de virkelig var sådan, wow. Rambo. Oh my god, she's so, she's so strong. <laughs> yeah. And why are we talking English now? <laughs> yes, because it's the military, you never know. <laughs> jeg ja, vil jeg kan ikke lide, hvorfor end, altså, hvorfor skulle du i verdenpligt det? Du kunne jo selv bestemme, jeg endte bare med at tage på, hvad det lokaler Altså hvorfor jeg valgte at være det i 9. klasse? Ja, yeah. Vil du så, gerne jeg, sådan, øh, jeg tror bare, jeg var sådan lidt betaget af, sådan, at ja, jeg synes, det var spændende sådan noget med okay, krig vildt. og altså, slåskamp og uniformer og sådan noget. Det ja, er okay, vildt Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det var, jeg tror, det, men, men jeg har jo altid følt, at jeg var sådan en... Jeg tror ikke, at jeg vidste, øh, hvad den der indre knist, jeg havde, I måske bruges til, og så har jeg sikkert måske overvejet at være sådan... Skal jeg kan vide, om det er, fordi jeg har lyst til sådan at gå ud. Og sådan... Jeg har jo altid følt, at jeg godt vil kæmpe for noget. Mm. Og jeg tror bare dengang, jeg var så øh, ikke oplyst, at så følte jeg, at det var, fordi man skulle kæmpe for, for eksempel, sit land. Skal jeg sige, Det er det nemmeste for at bare forholde kan sig til. Så processerer man ja. sådan, den der følelse af, at jeg har lyst til sådan at stå op for noget eller kæmpe for noget mm. og over i det. Ja. Det giver mest mening i mit hoved i hvert fald. Jeg er rigtig vi... glad for, at du valgte at, at kæmpe for de ting, som du gjorde. Også fordi jeg tror simpelthen, at jeg vil have til at skulle sende dig sted. Til Nej, land. Det er ej, jeg vil jo dø med det samme. Jeg er jo overhovedet ikke sådan der lidt på tog, eller god til at gemme mig, eller noget. Jeg vil jo seriøst være det nemmeste at skyde. <laughs> ej, men jo, jo, altså, det her. Ja. Jeg vil jo være lige så dårlig som dig, militæret, men på en anden måde. Ja, ja, 100%. Jeg vil være sådan jeg løber ud og, og gør det, og så vil <laughs> jeg blive med det samme, og så vil jeg, sådan, ah, no. <laughs> jeg vil være lidt, Jeg vil være lidt, lidt til tår, og du vil være lidt til aggressivitet, tror jeg. Ja. Jamen, det er det, og, og det, vi begge to vil blive slået ihjel. 100%. Du vil ligge et sted og blive skudt helt stille, <laughs> stop, stop. og jeg vil løbe rundt og tro, at jeg var fucking god til at ikke at blive skudt, og så vil jeg blive skudt. <laughs> og så kunne vi så blive fløjet hjem sammen i en kist. Nå, nu skal vi ikke snakke mere om det. Det er det. meget dy dystert.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 Skarpe priser, uanset hvordan du vinder og drejer det. For fri taler 50 gigabyte data for kun 49 kroner de første 3 måneder. Denne uge i netto, blandt andet 100 gram bacon, 6 kroner, 400 gram velsmaget hakket oksekød, 25 kroner, gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i netto. Ida, Sofia og Lasse i Friends og Friends. Det er ikke det, det skal handle om. Nej. Vi det skal handle om, at vi, vi, vi to vi har haft en begivenhedsrede. En begivenhed. Beg begivenheds. Vi skal måske også lige tale til det, vi altså ikke har... Fordi vi er snart ved at lage mod enden i den her sæson. Ja, hvad skulle vi... Hvad, hvad, hvad du afslør nu, at der ikke... Nej, jeg vil bare sige, at så derfor har vi valgt, at der ikke kommer øh, gæster de tre sidste afsnit. Ja. For at vi... bare vil, vil, gerne vil hyggesnakke selv igen. Ja, ja. Vi går tilbage til det gamle. Ja, hvis man... Så nu er det bare det gamle friendship. Vi har ikke lyst til at være flere venner. Nej. Det var det. Det var det, vi har fået nok, og det var hyggeligt. Men det her er nemmere. <laughs> <laughs> ja, lad os være ærlige. Det er hmm. det. Så sådan det. Så, øh... Nå, og nu vil du fortælle om din weekend, der har været The Voice. Der har været The Voice 22, ja, på, på Stagebox i København. Og øh, til jer, som ikke har set det på Instagram. Ja, det Så, tror jeg ikke, der er nogen, der ikke har Nej, holdt, det var virkelig overalt. Det var overalt. Altså, det er helt seriøst. Jeg sad i Hamburg i en sofa, og var sådan, wow, see, der er mange, der har stået foran. Jeg var sådan, selv generelt drøbt ud, for det døde for at stå foran den, <laughs> den der The Voice-pressevæg. <laughs> Ej, men alle, hold kæft, det var overalt på min... Altså, jeg ja. var virkelig sådan, wow. Altså, hvem, hvem er ikke blevet inviteret til det her? Men vi er selvfølgelig også i The Voice-ekokammer, hvor at alle, vi følger på Instagram, er jo vores kollegaer og mennesker i branchen. Så hvis man... Altså, det giver selvfølgelig også mening at det. Jeg følt det, som om alt var der. Det er klart, det er klart, ja. øhm, Men øhm, det var ligesom her, hvor der kom en masse artister og spillede, og så skulle vi uddele nogle priser. Og jeg skulle lave radio, og øh, røde løber, så skulle jeg ud, eller hvad nu, op og uddele en pris. Og hvad var så, hvem var den sjoveste, du talte med på den røde løber? Mm, det må helt klart være Lamin og Eisket, Fordi Eisket sagde, at han godt kunne tænke sig at høre Kristoffer. Jeg stillede dem spørgsmålet, hvilken artist, øh, de vil anbefale at tage koncert til, ud fra aftens artister, som kom i aften. Mm. Og så sagde jeg, at de må ikke, ikke tage hinanden. Og så siger at som er hans meget, meget, meget, meget, meget dybe rust, Kristoffer. Øh, fordi han går lige til Kristoffer og spørger, om, så, um, altså, om han er også en, der godt kunne finde på at græde til en sang. Altså om han er en, der er lidt til tår det var han selvfølgelig ikke. Nej. Ejskidt græder ikke. Ejskidt græder ikke. Han køber nye sko, men han græder ikke. Nej. Øhm, men det var ikke øh, ligesom det, der blev overskriften fra min aften. Jeg synes helt klart, at overskriften fra min aften, det var øh, det tøj, jeg skulle på. Ja, du har jo købt en helt kollektion. Ja, der sker simpelthen det, at øh, jeg finder ud af øh, en uge forinden det her arrangement, at alle de andre værter, de har fået skræddersyde deres tøj helt ind til deres egne underbukser. Mm. Og så tænker jeg selvfølgelig også, jeg skal også finde noget tøj, noget nyt tøj, så jeg også kan lide lidt en stjerne for en aften. Mm. Og øh, jeg hiver ikke fat i dig. Jeg tænker, jeg vil gøre det selv. Det havde måske været oplagt bare at spørge dig, fordi du får kastet tøj i nakken nogle gange, mm. om du ikke havde noget andet liggende inde i dit klædeskab. En kolde eller noget. Præcis. Men så ender jeg med at skrive til en, jeg har lånt noget tøj af før, om han har noget tøj. Og det viser sig, at han har en tøjkollektion, der hedder Preach. Ja, allerede der, var jeg også typen, der havde sagt, så tror jeg bare, vi snakker sammen en anden gang. Og øh, det gør jeg ikke. Jeg købte 35 stykker tøj fra mærket Preach, hvor der står Preach overalt for 5.000 kroner. Du sidder jo faktisk i en af dem nu. Hvad Helt ærligt, sådan, hvad synes du egentlig om det her? Du, du uh, siger nej? Ja, jeg, jeg synes, synes jo jeg... altså ikke den her så slem. Den er slem. Nej, hvorfor? Men du spørger mig, jo. Det er vi enige om, for ellers så blander jeg. Altså så sidder jeg ikke og siger, men du, nu spørger du mig. Nå jamen 100 procent. Ja, 100 procent. Hvorfor? Grim. No. <laughs> Stort? Jamen grim, simpelthen. Wow. Men også kikset, synes jeg. Jeg synes bare, at den er sådan en dårlig smag. Altså, jeg kan ikke lide sådan noget der tøj på den der. Også fordi, jeg føler måske, at den bare er... De dårlige seks år. Altså, for sent på den. Jeg ved virkelig ikke om det er ikke noget her... dertil, hvor den sådan kunne blive sig igen, fordi at man er noget tilbage altså sådan, den bare sådan... Den er jysk. Uden at skulle... nej, det var også tavlet. Nu den er... får du hele Jylland på, jer, ja. på, på nakken, også fordi folk kan ikke se den, tror jeg. Ja, jeg lige i Aarhus, jeg vil sige, der er faktisk rigtig mange meget smarte mennesker i Jylland. Det var også tavlet sagt, men... Jeg, jeg, vil, øh, jeg tror ikke, det er en god idé, at vi taler om Breach forresten alligevel, fordi øh, jeg har sat 35 stykker tøj til salg på trendsales, og hvis der ikke der hele tiden dukker op på min trendsales, så dig. Ja. Så øh, der er ikke nogen, der kommer til at købe det tøj her nu, fordi du sidder og siger det her. Vil du være? Jeg tror faktisk, der er mange, der godt kan lide det, og det kan også godt være, at det kan se det sejt ud, hvis det bliver stejlet. Jeg, jeg synes, så... det er sådan lidt grovt også, den der sådan store bomberjakke. Altså, jeg synes, den er for stor. Altså. Ej, den, ja, men den er lidt stor. Jeg ligner lidt et køleskab i den, men altså, den, den gav mig alligevel et eller andet. Altså, jeg synes alligevel, at den gjorde så... Jeg, jeg tror også bare, at jeg er lidt træt af den der øh, outdoor-popstil. Altså, hvor det er en outdoor, så det er det sådan, altså sådan noget med store lommer. og. det her, er det ikke outdoor, det jeg har nu. Altså, meget det der, der ligner sådan noget, som en naturtekniklærer og skulle også have haft på, ikke? Der skulle sgu da ikke en naturtekniklærer der kunne gå. den der bomber jeg havde på. Nej, men hvad med de 35 der andre stukker tøj, der er i kollektionen? Det er jo dem, jeg prøver at sælge, jo. Ja. Yeah, det er okay. dem, jeg gerne vil sælge. Og jeg har lige været inde på min trendsales broer og jeg har boostet det i går, og det går helvede til. Har du boostet det? Ja, ja. Altså, har du brugt du kastet flere penge i projektet? Nej, jeg tog min kæreste på boosters og brugt. No, okay. Fordi hun havde nogle boosters øh, liggende øh, i skuffen derhjemme. Nej, øh... du har virkelig sur tær. Kan du, gider du sætte din tær over til dig selv? Jeg har heller ikke skiftet sukker i to dage. hvor de Jeg har ikke skiftet so sukker i to dage. lige pludselig kan jeg bare lukke sådan en surhedstå. I dag. ej, jeg mener, det er seriøst. Op. Lasse, jeg mener, at jeg får tår i øjnene. Vil du godt være sød og tage din tager over til din egen side hvor bordet, tak. Du har ikke overledet militær. Det er der, det hverdag i militæret. Det er jo for saten, hvor er stink Men hoppe bare... Det er jo derfor, du tror, at en radiatorer lugter, når man yes. skruer op for varmen. Det er, det er fordi jo, fordi du jeg... altid er så sure tærmere. Det er, fordi jeg tør min sokker på min radiator. Jeg vil gerne sige noget. Grunden til, at jeg endte med at købe den tøjkollektion, det, for... <laughs> det var fordi, jeg gerne ville se sej ud. Ja. Og jeg tror bare, at jeg øh, må bare hvile i, at jeg vil gerne til smart ud, men jeg gider heller ikke bruge tid på at se smart ud. Mm -hmm, jeg, tager, ligesom mig. jeg tager den nemme og hurtige løsning. Jeg kan simpelthen ikke overskue, og skal sidde og kigge på min Instagram. skal scroll rundt på nettet, tage i butikker og alt muligt. Fordi det, der så, det, der så sker, det er, at, at da jeg så øhm, uplanlagt ender i en fed butik i Aarhus, sammen med dig og Simon og de andre, vi er afsted med på tur, så er der jo sindssygt meget fedt tøj, jeg kan købe til 5.000 kroner. Mm -hmm. Og så er sådan, du er en kæmpe idiot. Du har lige brugt 5.000 på 35 stykker du kommer til at... Øh, altså... Jamen, det der er noget af det mest hovedløse, fordi ved du, Men... Hvis du så, og det må jeg så sige, øh, uanset hvad jeg end måtte mene om, om den der kollektion, hvis du havde syntes, at alle 35 stykker tøj var fucking fede, så havde det jo været et rigtig godt køb. Men det er jo fordi, du også samtidig fortæller, at du kan lige fire stykker ud af 35, resten har du tænkt dig at sælge videre. Ja, det, var... og det er der, jeg begynder at tænke, hold dig op for ordningssæt. Årkelse, så gør jeg bare. <laughs> jeg, jeg har jo allerede solgt, øh, oh, nej, fem stykker tøj. Mm, så er det bare 30 30 tilbage. Vi må bare håbe, du ikke går i underforretning, eller hvad det hedder. Nå, hvad sker ja. der så? Men altså, du har hvis der skaffet... er en <clears throat> Jeg skal ikke bede om noget af det der julegave. Men så er du, så er du uh, i gang på aftenen. Du skal uddele en pris. Du har fået noget sejt tøj. Du har interviewet Ice Cat. Hvad sker der med det så sjovt ud, og jeg fik Nikita, min veninde, til at sende ja, hvad, videoer af dig. Hvad deres. synes hun egentlig om det? Ja, det har vi ikke lige talt om. Nå, okay. Jeg så, en hygget. Ja, okay, det er altså, godt. Det, hun sendte bare videoer og skrev, her nogle billeder. Her er videoerne af dit barn. Okay. Og så skrev jeg tak. Det så jeg faktisk godt. Det var faktisk meget sødt. Ja, og så var det det. Så fik jeg, jeg var selv i gang med alt muligt andet, så jeg spurgte ikke, hvad synes du? Nej, men altså, det var, øh, det var en rigtig hyggelig aften, men altså, sådan, det er jo altid antiklimatisk, fordi... På aften er det jo super fedt, og der sker alle mulige fede ting. Men efterfølgende, så er det jo ikke... Altså, jeg tænker også tidsnit, at overhovedet noget... Folk gider jo ikke rigtig sådan, at høre om det på samme måde. Altså jo, så sluttede aften derude. Jo, jeg kan sige så meget, at alle, der vandt en pris til et awardshow, var der ikke. Der var ikke nogen, der kom. Der var ingen, der var der. Hold kæft, hvor var det mand. Sorry, men det var det altså. Okay, fair nok. Hvis du har det dårligt, så forstår jeg det 100% godt. Selvfølgelig gør det. Mm. Ja, altså, man forstår det altid, hvis der er noget, folk ikke gider komme til, men, men det er da altså ud rigtig nede og ah, de... noget, kørt tog med, og så er nogen, der ja, de... en pris, og så vil de ikke engang have den. Ja, antiklimatisk. Altså, så, så, og det er jo selvfølgelig bare sådan der. Men jeg har hørt, at du fik en øh, stor afvisning på aftenen. Ja, øh, ja. Altså, det var en artist, der afviste mig. Ja, ja, jamen, hvad skete okay. der? Mm. Har hørt. Djungletræmmerne har lyttet. Dima, som er en ny artist. Jeg ved hvem det er. Han er. Jeg ved godt, det var bare vist, at øh, der var... Åh, oh, ja. Yeah. Dima, som er en ny artist, han er, han er maskeret, han er fuld maskeret. Det skal jeg lige love for, jeg så godt i Altså, fuldt maskeret. Der kan vi også tale om noget, jeg ikke synes så så smart ud. Der er en... Jeg fik også videre, at jeg mindede lidt om ham. Det synes jeg faktisk, det var meget fedt. <laughs> det giver måske meget god mening, så du ikke synes, det ser så fedt ud. Um, han er fuldt maskeret. Ingen anden... du, du kan ikke se ansigt, du kan ikke se hænder, du kan ikke se noget jeg har en kollega på radioen, hvor hun er den eneste, der har interviewet ham. Øh, nogensinde, nogensinde. Nogensinde. Og der er ikke nogen, der, altså, han har ikke lyst til at lave interviews med nogen. Kun hende. Kun hende, ja. Gry. Øh, gry tøde gry, gry. Ja, legenden. Det kan vi jo godt sige. Legenden. Og øh, hun skal så i make på dagen, hvor, at, øh, hvor Dima kommer og har lydprøve. Og det var mig hende, der ligesom skulle lave interviews med de artister der har lydprøve. Så siger jeg, Gry så... Nå, Lasse, lad os gøre så, at det er dig, der får ham i stedet for. Så øh, da Dima kommer, går gry ned og tager imod dem. Og siger, hey drenge, Lasse, som kommer om to minutter, øhm, det er ham, som skal interviewe interview dig. Og jeg kommer så, så ned ad trappen. Jeg giver hånd til Dima. Han giver også hånd til mig. Det er lidt mærkeligt at tale med et menneske, jeg kan se noget, som helst på. Det er han fik... også på til lydprøven? Ingen har set hans ansigt nogensinde. Nå, oh, nej. Ingen. Har set hans ansigt. Ej, no, jo, det er der også så nogen, nej, der... Ingen. Han er jo... Altså... Han, han sover vel ikke med den, der... på den. Gør hans på. venner har heller ikke set det ansigtet. Held, før ja. han blev dima. Og så kommer så, så kom han ned, og giver jeg hånd til ham, siger, hej, jeg hedder Lasse. Og så siger så, hej, Lasse. Øh, og siger, det er mig, der interview dig. Og så øh, går de så op til lydprøve, og kommer ned igen, og jeg tager imod dem, og så siger manageren sådan, ja, øh, skal vi øh, forlade det interview? Og siger, ja, lige præcis. Så skal vi ud i en campingvogn, hvor at uh, Gry sidder over i venstre side for at lage make-up. Jeg skal sidde over i højre side, for der er radiostudio. Vi kommer så ind til campingvognen, og så kigger manageren op på Gry og siger, var det ikke dig, der skulle lave det her interview? Og hun siger, nej, det sag, vi er jo lige aftalt, at det er Lasse, og jeg får også lagt make-up på, så det kan jeg jo ikke. Så står Dima, altså forestiller at han står med den her sok på hovedet. Altså helt seriøst. Nej, men det, det, det er så ikonisk. Og jeg, og, og jeg kunne ikke lade være med selv at grine af det, fordi han står bare med den der sok på hovedet, ikke? Og, og han taler jysk. Og han har sådan lidt en, lidt ligesom mig, lidt en børnestemme. Ikke sådan en, altså ikke sådan en rigtig møndestemme, men sådan mm -hmm. lidt en børnestemmagt, ikke? Og så kigger han op på mig. Sok er ansigtet der. Kan jeg ikke se, og, hvilken mimik han har under? kigger op på sin manager, og så siger han bare lige så tørt, nej, jeg har ikke lyst til det her. Og så gik han. Nej. Og så var sådan, Nå. No. Ja, okay, bro. Fair nok. Så kom manageren hen til mig to sekunder, og siger, at vi er skidt at noget i bilen, det kan være, vi kommer tilbage om lidt. Så var jeg bare sådan, ja, det er fint nok. Det er fint nok. Mads, altså, ja, det var bare det. Øhm... Jeg har ikke lyst til det her. Nej, være, hvis der men, er noget, jeg kan lide, så er det jo en menneske, der kan finde ud af at mærke efter, hvornår man har lyst, og hvornår man ikke har. Nej, men, og det var jo også det, og jeg blev altså, jeg blev ikke engang ked af det. Jeg, jeg synes også, det var sådan, det var også synd, hvis han ikke har lyst, men altså, det var også lidt sjovt, fordi han står der uden, jeg kan ikke se naja. hans ansigt. Altså, jeg følte mig virkelig, som om jeg var, altså. Men tog du det personligt? Malang, Malang i det eneste, Nej, det var der til ingen eller en, der gjorde fra vores arbejde af. Øh, eller tog det ikke personligt, han var bare sådan et øh, Han skal lave sådan nogle efterreaktioner fra når artisterne kommer ned fra scenen af, så skulle han så, så lige få dem til at sige, åh, oh, fuck, det er fedt. Det eneste, at Dima, han siger, det er, jeg taler kun med gry. Jeg taler kun med gry. Og så, og så er der sådan sådan, ah, men altså, det er jo bare lige til radioen. Du skal bare sige, at det var fedt. Jeg taler kun med gry. Altså, du kan ikke få dem til at sige noget, som Ej, sådan, er deres. Ej, Det gry. men legende. Det er så vildt. Så altså... Der øhm, taler kun med gry. Fuck, er. det er grineren. Ja, det er Nå. så fedt. Det er så fedt. Jeg elsker. Ja, så, øhm, så Det deemler, bliver en hård karriere, hvis man kun vil interviewe sig en person. Ja, og så igen også. Det er også lidt fedt. Altså, man holder sig selv eksklusiv på den måde, jo. Præcis. Gik altså, der andet? Ej, så, manden, videre. Videre. så var jeg på søpavion, drak nogle drinks, dansede lidt, kom hjem klokken 4. Nej, altså, der var ikke noget. Fire, øh, det var da okay, synes jeg. Ja, jeg holdt ud. Jeg holdt ud, jeg stod lige ude på, på terrassen og holdt lidt ud. Øh, men nej, altså, der er sådan helt seriøst det ikke... Der skete ikke noget, hvor jeg tænker, det her, det var virkelig, virkelig, virkelig... Øh, øh, ja. Mm. Det kan jeg også se. Du begynder at gabe nu. Jamen, jeg er faktisk lidt træt, men jeg har også haft en vild weekend, havde han sagt. Ja, skete der ikke noget fedt i Hamburg? Nej, mm -mm. det kan jo ikke passe. Vi kan jo ikke sidde her og... Altså, jeg sov på Ræbebarn. Se, hvad? Hvorfor fanden gjorde du det? Jeg sov på et hotel på Ræbebarn. Altså, var, var det meningen... Jeg nogen, som jeg gik med hjem jeg sov sammen med. Er du seriøs? Hvad? Hvem er det? Ej, det var ikke nogen, jeg mødte, møde. Men det var, fordi vi var jo til noget Lille Nars ja. Og så øh, var der nogle andre danskere, der blandt andet min frisør. Og to af hendes venner, som er gays. Og så en af deres veninder. Mm. Rigtig søde mennesker. De var sammen med os hele aftenen. Øh, og efter Lillenars Ex, tager vi så i byen. Og øh, jeg har meget et princip, der hedder, har jeg først fået stablet en moderat brændt på benene, hvor at jeg er sådan et godt sted i den, så går jeg ikke hjem der. Nej. Hvis jeg i hvert fald kan undgå det. Øhm, fordi det er rigtig svært for mig at falde i søvn, og det er spildt af arbejde på en eller anden måde. Det er også svært at lave en god brænder. Og de andre piger, de var sådan, som jeg boede med nede i Hamburg, mine venner, de ville gerne hjem omkring klokken 1. Og der var jeg sådan. Det var tidligt for mig. Jeg er i Hamburg. Jeg har drukket mig stiv, Jeg kommer uanset hvad til at tømme med i morgen, så øh, mm. jeg vil godt blive en time eller to endnu. Øhm, og den en time eller to endnu, altså, der blev jeg så med, med, med, med hende, som klipper mig, og så hendes venner. Og øhm, den time eller to nu blev så til fire timer mere. For. Hvilket jo er meget klassisk mig. Det er simpelthen typisk mig. Mm. Øh, og, og, og det viser sig så, at øhm, når vi så er hjem, så skal vi ud på ræberbaren og have en uh, kebabboks. Og ikke en hotdog? Nej, nej ikke. det har, har vi jo dårlige erfaringer med, efter du kastede op uh, left and right dagen, efter du fik den der hotdog. Ja, ah, det er rigtigt, ja. Eller var ja. det skid i bukserne? Eller ja. sådan noget? Jeg har ikke... Ej, nej nej. Skid du ikke i bukserne? Nej, nej, jeg går ikke. Det gjorde du da. Stop med at sige, at jeg, jeg skidt i bukserne i Hamburg. Du du ikke nede på hold nu, de, hold ned på Regevandsked på Nu din kæft. Hvad? Du skidt en hotdog ud. Jeg har ikke skidt en hotdog på Nå. videre i din historie. Jeg mente jeg i hvert fald ikke... bare at der var noget der var rigtig klart faktisk. Da, men jeg mener at jeg skilde min bukser. <laughs> I Tyskland, godt løse, godt, det de, du skulle lige så godt. Du skidt i hvert fald i din bukser i hørens ud på toilettet. Det kunne vi alle fire høre. <laughs> dig, da vi var på weekenden der. Aldrig, at du ville sige. Det. Jeg kan huste. huske det. Jeg, nej, altså, der kom ikke noget mere. Men Det var bare så høje prutter. Jeg var så skamfuld, også fordi det var Det var fandme men det må vi snakke om bagefter. Den weekend kan vi jo lige slutte af på. Nej. Men i hvert fald, så, øhm, så, så sker der ikke andet, end så får vi den der boks. Og så er de sådan, når vi bor her, ved du ikke med op og sove. Vi bor på en stor sovesal, og så var jeg bare sådan, ej. Det er på en eller anden måde nærmest et bucketlist-agtigt, at jeg sovet på et hotel. At det er klasse? Eller jeg føler sådan lidt kæmpe. sådan tømmermand i Vegas. YOLO, you only <laughs> live once. Jeg har 32, med at kaste stadig. <laughs> det var så i soven svagt, mand. Så går jeg op sådan et. Kender du, det er sådan et hotel, der sådan er designet til, at du ikke skal vide, hvad klokken er, når du kommer der ind Det er så tydeligt. Så det er mørkt, eller hvad? Det er bare røde velurvæk uden vinduer over det hele, og så sådan kommer man ind på sådan en derind, nærmest en sovesal, hvor der så står fire dobbeltsenge på række. Og så siger min øh, hende, der klipper mig bare sådan... Ja, men det er jo fordi, det er sådan nogle bolleværelser, hvor man så bare sådan kan være nede på ræberbarnet, og så gå op og boller, og så gå igen. Eller sådan, hvor jeg var sådan, Nå, jamen, okay. Altså, det var det jo ikke for dem. De var jo alle sammen i forhold, og altså, der var ikke nogen, der gjorde noget, de ikke skulle. Eller noget. Ja. Men jeg var med deroppe, og så øhm, faldt jeg i søvn sammen med Fine, øh, med alt med tøj på, underbørstender at og make og sådan noget. Sov fire timer, Ej. vågner af, at jeg seriøst ligger, og jeg er da glad for, at jeg vågner, mens jeg gør det, fordi ellers så jeg det have ind med en mors situation, og har, øh, holder fine for næsen, så hun ikke kan få luft. Bare Fordi at der er en, der snorker, så har jeg søvnede bare sådan, og jeg ved ikke, vi, jeg føler, at der er forskellige Oi. stadier i et venskab. Vi er ikke der. For det første, er vi slet ikke der egentlig, hvor man normalt ville sove sammen. For det andet er vi slet, slet ikke der, hvor at Øh, men man ligger og holder hinanden på næsen, hvis man snorker. Det er nærmest kun noget, man gør med sin kæreste, føler jeg. Jeg ja, sin bror eller et eller andet. Ja, ja. Nå, men det lå, ja. jeg så er gjort på fine. At jeg vågner af, at jeg så virkelig bare klemmer mm. ind på hendes næse. Og jeg så sådan slipper og finder ud af, at det så ligger hende, der snorker. Det er jo en af de der dreng der ligger i en af de andre senge. Ja, ja, Og så kan jeg bare mærke, at jeg sådan der... Hvad helvede foregår der? Hvorfor er jeg i det her rum med fire mennesker? Jeg ikke aner, hvem er... Din er blevet så meget ja, jeg havde galopperende fucking angst. Jeg er på ræberbaren, jeg vil hjem, jeg vil hjem, jeg vil hjem, jeg vil hjem, mit hoved dunker, jeg, jeg ryster, jeg er sulten, jeg skal skide, jeg skal tisse, jeg skal ikke brække mig, altså du ved alt, alt. var hvorfor ting, man ikke har bygget sig. Jeg var virkelig sådan, og sådan noget der kan jeg bare ikke holde til. På det tidspunkt har jeg sovet halv time, tror jeg. Det <laughs> var det der var ja. Det er en værste start på dagen, der. Ja, og, og vi har op job dag og pigerne de har ringet til mig fire gange, for jeg har jo ikke sagt til, øh, til dem, at jeg har gået øh, hjem med nogle andre og sovet. Så er det ubesvaret opkaldt fra Anna, fra Sofie og fra Louise, nej, nej, nej, nej, nej. der sad derhjemme og spiste grillede sirbatterboller med ost på og hygget sig og altså, du ved, sådan og duftede og blomster så jeg bare der som sådan en lang lort. <laughs> Ej, jeg hadet mig selv. Jeg skammede mig, og så sådan havde jeg også en besked for Simon, der var sådan, hej skat. Så er jeg stået op og på vej mod Horsens. Jeg har luftet hundene Øj, nej, og støvsuget nej, nej. og rytte der... op, du ved sådan noget. Håber, det var sjovt i går, spørgsmålstegn. Og du går bare jeg stod bare bare sådan her og tænkte, at der er overhovedet nogen, der kan elske mig. Så gik den, altså du ved, så startede ja, den bare, ja, ja. Det der. Nå, og så måtte jeg også samtidig sådan lige sørge for at øh, vække de andre og, og prøve sådan at være fjollesjov og være sådan, <laughs> Godmorgen! Og det var bare sådan, hvorfor siger du, hold kæft? Og der var en af de der piger, der også sov der, hun var rigtig sød og sjov. Hun var bare sådan her, undskyld, men gider I godt at fucking holde jeres kæft? <laughs> og jeg bare var sådan, ja, yes, smutter! <laughs> Skrid! Ja, og så gik jeg bare ned i en taxa med en taxachauffør, der troede, at jeg... Ja. havde haft en vild nat. Ja, ja. Altså, ja, det betyder, at han troede, det jo... jeg stadig ikke havde været sen seng der kl. 10 om Men det er jo klart, du er på ræberbarn. Altså, du det er... var bare skamfuldt, altså, det og det var også skamfuldt, da jeg kom op til pigerne, der var sådan, hmm, hvad er det sjovt i de går? Og jeg var sådan, jeg var... Jeg lå jo faktisk også og sagde, at jeg var en time hjemme før, end jeg var, jeg var, sådan, jeg var hjemme kl. 4. For... Hvor... Hvornår var du hjemme? 5. Fordi du ikke. Det var altså... Jeg var hjemme kl. 5, men så lå vi så også og i en time. Så mm. vi skal bare booke op det. Der var altså søvn først kl. 6. Jamen, jeg prøver. Men i momentet på aftenen, var det ikke en god aften? Jeg ved ikke have været til kl. 6. Så men, men, og jeg, jeg har sovet. Nej, nej, 100%. 100%. Ja, men du må jo også slutte kl. 3 er kunne slutte klokken tre, og så, så kunne jeg have taget en taxa hjemme. Så... Prøv at du blev reddet med en stemning. Ja, men du skal Rappabaren jo tit. Rababar. en re, re, re, re, re, re, feeling. Ja. Det tog 24 du, timer at komme mig over de der Og faktisk også halvandet døgn og blive mig selv igen. Men heldigvis har jeg jo lært det der med, sådan jeg ved at ang altså, min angst bliver bare super-duper-trigget af alkohol og ingesøvn. Så jeg kunne godt gå og sige til mig selv. Ja, plus... Det er jo min nye sådan, ting, at, at jeg altid bare siger til mig selv. Hvis du føler at det her er stadigvæk i morgen, når du har sovet en hel nat, så må du skrive undskyld. Altså, så må du skrive til folk, hader du mig? Eller undskyld, øh. eller hvad ved jeg. Men i dag gør du det ikke. Fordi i dag har du angst. Har du, du talt med dem, du, du sov med på Ræberbarn? Ja, ja, vi har skrevet et par viskoder. Så alt er godt. Stemmer, der er ikke god. noget, Ja, ja, der er ikke noget. Men jeg forstår godt, din dine tømmermænd, de var gigantiske. Men det var bare ubehageligt. Men altså, de målte sig stadig ikke med dig i Hors Nej, det kan vi... Det bliver... det da bliver du skid en... En... og sidder og brækket dig en helt nat og holde fire det... andre mennesker vågne. Det er en teaser. Jeg synes, det skal være en teaser. Okay, det synes jeg. Jeg, har... jeg er ikke klar til at tale om det, det nu. Det Nej. kan blive på et andet tidspunkt. Okay. Men så lad os sige tak for i denne gang. Ja, og så må vi se, om jeg er med næste gang, eller om jeg har valgt der. At... Med Hvad Hvad? Så kan jeg jo sidde her alene og fortælle historien. Nej, for så bliver det kun være. Jeg har jo en det podcast, det hvor det kun om mig, der taler, der hedder Sød Tø, så jeg kan jo bare skrive en dagbog øh, om, jeg kan bare skrive en, en dagbog om, øh, hvordan det var at lægge vågen af, at øh, ens bedste ven simpelthen kaster op på en tynd væg ved siden af ens seng. En hel nat. En jeg hel nat. En hel nat, De Dit ansigt, ansigt beskrev alt. Screek det bare. Alt om morgen. Nå, farvel. Farvel. Lyt til alle episoder af Freundschaft og Friends, der hvor du henter din podcast.